Комендатури упевнено. У кабінеті за столом сидів кругловидий майор, переглядав якісь папери, підвів голову стоговка за настілець, Миколасів. Таке щось неприємне ворухнулось. Нарешті майор устав. Невисокий, кремезний, вийшов з-за столу та великими пальцями рук гімнастерку під широким армійським ременем, пильно вдивляючись, спитав прибулого прізвища, Наче намагався переконатись, що йому доставили саме того, кого слід не переплутали. Микола спокійно ствердив. Тоді майор підступив ближче, майже впритул і заговорив різко. «Що ж ви займаєтесь самоуправством?» І сердито почав виказувати. «Загод вірно розграбували. Хліб роздаєте всім підряд, полоненого роззуваєте. Так і хтось встиг донести. «Війна, гадаєте, все спише?» запитав вимогливо. Микола нічого не відповів, лише підвівся, поправив на поясі важку кобору, і майор мимоволі звернув увагу на той жест. Явно не кадрово офіцерський, а партизанський. Микола помітив, як в очах коменданта промайнуло не занепокоєння чи засторога, а щось схоже на схвалення чи навіть прихильність. Тому обізвався досить по-дружньому. Така ситуація, товаришу майор. І майор нарешті не витримав удаваної строгості, приязно усміхнувся. Та ти, сиди, торкнувся до ліктя. Може майорові не подобалось, що Микола був значно вищий, і коли стояли поруч, йому доводилось дивитись угору. Але Микола не сів, тільки трохи послабив ноги, став вільніше, і відтого ніби одразу трохи понижшов, наблизився до майора. Той, ніби похопившись, знову спробував заговорити до Кірнево. «Ситуація», – повторив Миколине. «Але ж є закони воєнного часу і досить суворі. Хто вам дав право так діяти?» «Я голова селищної ради». «Звідки такі повноваження?» Микола згадав. Хлопливо поліз до спідньої кишені піджака, дістав звідти потертий шкіряний бумажник, а звідти виданий в штабі загону і підписаний шамілем посвідчення» подав комендантові. Майор уважно перечитав посвідчення, звів погляд на Миколу, і в очах його тепер уже явно світилось схвалення і щира вдячність. Оце добре. Значить, радянська влада в Боговому давно вже діє. Спасибі, товаришу. І він, забувши чи бажаючи бути точним, не помилитись, прочитав прізвище ім'я по батькові з посвідчення. Спасибі, за своєчасну підтримку, допомогу і рвучко простягнувши міцну узлувату п'єтярню, міцно по братньому потис Миколину руку. Вам, спасибі, відповів раптом захриплом одрозчулення голосом Микола, за те, що звільнили з фашистського пекла. Замість епілогу. У Києві, у Бабиному Яру, на місці масових розстрілів, зведено монумент. Людські постаті, немов язики велетенського полум'я, що здіймається в небо. Мужній юнак, сам упавши на коліно, підтримує товариша над квотою безодною. Розтерзана дівчина закриває від жаху очі руками, а мати... Підносить на обколючених дротом руках Немовля з до сонця. Коли пам'ятника у почесній варті Стоять піонери, суворі і мовчазно серйозні, урочі. Діти, як біля багатьох монументів По всій нашій неокраїй землі на місці колишніх битв і героїчних подвигів. Повз монумент звільно у скорбнім мовчанні, з непокритими головами проходять люди з усіх кінців батьківщини, з усього світу. І часто приходить сюди висока сива людина. Микола Наумович Панасик. А той Микола, що юнаком побував у земному пеклі і повернувся звідти, щоб жити, боротися, звинувачувати, на Нюрнберзькому процесі наводились свідчення і партизана-підпільника з України, очевидця страхітливих злочинів німецьких фашистів у Бабиному Яру записані колись у чорну ніч окупації стареньким учителем. Людство не забуде того процесу, тієї небезпеки, яку пережило. Кожного року на День Перемоги з далекого Кавказу, з осетинського міста Беслан приїжджає до української столиці Мукагов Шмельбоєвич, колишній партизанський командир Шаміль, провідує монумент у Яру. І Микола Іванович Статін приходить з ним, юний партизанський зв'язковий Коля Маленький, і Юрій Всеволодович Прийшва, Колишній Юра Комсорг І Володимир Петрович Кукля О той слюсар Володимир Що підібрав ключа навіть до воріт от пекла І всі колишні побратими Хто ще може прибути Бо з кожним роком їх стає все менше і менше Якось друзі попросили панасика Проведи нас, Миколу, стежками втечі. Тепер це зробити нелегко. Нині у Яру парк. Рівні бетонні доріжки, лавочки. Повзгір'ю пролягає широка магістраль. Обік виросли нові житлові масиви з висотними білостінними будинками. Не забув, питає мукагу. Шаміль. Що виби аж образився Микола, вчорашній може забути. А те пам'ятається, наче вчорашнє. Микола повів упевнено і точно. І Рушку одразу набачив оту, що служила орієнтиром в осінню тривожну ніч коротку, як мить. Хоч покалічені колись кайданами ноги й досі болять і ниють, але Микола перший видерся на пагорбок до того дерева, зараз старезного, напівсухого, мов прометеївський дуб над кручею. Струмок на дні яру сховану в бетонну ринву. А відповідник упевно показує, а тут ми брели. А от де був місточок, довго не може знайти. Питаю старенького діда, що саме гуляв у парку з хлоп'ям, онуком чи правнуком, гнув малому із вербової гілки того вовка. Ви, пробачте, місцевий? Тутешні. Десь тут був місток над думком. Та там же де ви стоїте. А коли старий дізнається, хто питає його і для чого, скрушно хитає лисою головою і гладить, гладить тремтливою рукою по вихрастій голівці мале хлоп'я. Потім круті пагорби, людські подвір'я, городи вулиця Шполянська, здолити водою глини ще цегельного заводу, усе дуже змінилося, і дещо таки залишилось, немов спеціально, щоб можна було впізнавати колишнє. Певне завжди у найновіших обрисах зберігається щось давнє, аби нагадувати людям про минуле. Насип залізниці зберігся, Такий же високий, Усипаний шурхітливим гравієм. До Святушина їдуть електричкою, А далі до Борового, В ліси, де обеліски на галявинах Нагадують так багато. І навіть там, де немає обелісків, Стільки незабутнього зринає у пам'яті. І одна спільна дума тривожить усіх. Тільки б ніколи більше не повторилося страшне лихоліття війни. Тільки б ніколи не звалилася на нашу землю фашистська чума. Хай буде мир. Вільно живуть люди у добрі, правді та злагоді, і вічно світить для них щедре сонце. Кінець книги Київ, 1982 рік Читав Макола Козій